як я ходила, дякуючи дідові твоєму Штефанові. Ти гадаєш, що я змилосерчуся, що я зроблюся м'якою, як віск, що я забулам своє проциндрене життя, дідові твоєму, дякуючи. Де моє щастя, Богданчику? Де мої діти, Богданчику? Де моя радість, Богданчику? Де честь? Де шана людська? Питаюся тебе, навіщо я жила? Задля того, щоб кукіль сіяти, кукіль жати, бо це і є моє призначення, так? Твій дідо колись кинув у мене словом «відьма». Слово було викричене чорне в чорну годину. І справдилося отже. Я стала відьмою. Мушу тепер тобі відплатити, як спадкоємцеві роду стрижаків. А як ти, Буданчику, думав? Що менеться? Забудеться? е ні Нічого на цьому світі не пропадає ні добро, ні зло. Рід відповідає за скоєне прадідами. Ти сам у своїй повісті якось про це писав, я читала як бачиш, спадкова відповідальність за давнє спричинене зло і тебе, письменнику, стосується. Я ще правда не виважила і не виміряла, скільки та й якого лиха маю тобі уділити, то річ не квапна. Може тривати рік і два роки, або й більше Будеш поступово, штих за штихом Западатися в безодню відчаю Як у багно І не буде на це ні ради, ні порятунку Отак От потекла вода на анельчин млин До цієї події анелька-бухгалтерка Не мала ніякої дотичності Просто збіг обставин У неділю. Саме спекотливе полудне під високою брамою Богдана Стрижака зупинилася біла запилюжена волга. Ні письменник, ні його дружина, ні звідки не очікували гостей. І тому, сидячи за столиком, знемагаючи від спекоти в тіні дідової груші, як вони величали між собою старе крислати дерево, запитливо глипали одне на одного, що то за напасть приїхала полуденна. Гість, власне, гостя справді виявилася нечеканою і не гадана. З машини вийшла віком десь під 40 років повногруда статечна жінка в легкій синього шовку сукні. Жінка виглядала ефектно. Засмажена горіховою смагою, струнка підстрижена під хлопця, усміхнена, вона, направду, була красивою. І не так, може, красивою, як звабливою так подумав про себе Богдан, змірявши її з ніг до голови. Лише дещо за великий гострій ніс, і кущисті брови трохи псували враження від неї. Богданова тендітна Санька, білява як стокротка, у шортах у білій футболці, виглядала на десятиклатницю. І десятикласниця, вмитця відчувши, аж знітилася ніякого перед суворою вчителькою. Гості не бракувало самовпевненості – а й також іронічної зверхності. Це виразно проявилося у ті хвилини, коли вона оцінювала поглядом Оксанку. В желудевих її очах спалахували і враз гасли глузливі пломінці, які, мабуть, призначалися насамперед письменникові. «Мовляв, де ти, чоловіче, вполював оцю худеньку куріпочку? Що ти в ній знайшов? Тільки й того, що молоденька». Богдан Стрижак, очевидно, не запримічав або не хотів помічати глузливих зирків і щиро цілував гостю в обидві щоки, потім, відступивши на два-три кроки, любувався нею довго і відкрито. «Ти, Софія, ні на крапельку не змінилася, не постаріла, роки тебе не беруть», казав, сяючи очима. «Ну, може, стала більш зрілою, жіночою чи що? І ще більш звабливою». Озернувся на дружину, по Змовницькому їй підморгнувши. Мовляв, хтось чужий справді має звабу, як гріх, але ми, Санцю, з тобою знаємо, що є звабливіший. Правда, Саню? Ми давно не бачилися, Софія, додав, схопившись. Та вже за десять років минуло, як я приїжджала до Михайла, до брата в Новосибірськ. Я й цього літа до нього збираюся. Сподівалася й тебе там побачити, а ти в годині їзди машиною через ляцьке ворону до мене. Хто б міг подумати, що ти повернувся в братишани? Випадково прочитала в літературній Україні твоє інтерв'ю і оце осідлала чоловікову Волгу і махнула сюди.